Ja fravertelli matelisi sevelli ma skin valasse si massa si asilassi tu stange ca forsi ma forsi tu che lossi et mi tu vai ni manni si sicani e facca sto stoxilali stoxilali Stoksela leen opa, sa da da an Dis a den, stoksela leen Stoksela leen, uuuh Stoksela leen opa, sa da da an Ja, gana, ufani, mafani, risni, dani Du fra er van mani, mafani, vali gani Er bê du van desi Isi et am isi, du luk ek er na isi, ma isi, isi, isi, da isi ek er as stokselali, stokselali, Stev wit die ek gas so doksi lan le doksi lan le doksi lan le na pas saderdag dit doksi lan le doksi lan le na pas saderdag Hey okh maak ek nooit uit uh, uh, wat nu en sit eh uh, ding tref doksi lan le op 'n saderdag aand Dit is David Kramer, soos net hy omken en net soos hy kan. Uh, ek is Ludwig Venter, ek is nie Timothy nie, Timothy sy program, ja, uh, en dit is uh, wat saterdag jou leidt en ek staan inform, want hulle het uh, werke, op, ek dink is opgraderingswerke, op hulle wifi toerings daar in Uppingtense wereld, soe, Uh, hy, Sanie, vandag kan uit Sanie toe vry, iemand moet in sy plek staan, en ek is toe een volunteer. Ok, en uh, hierso ook, jy weet, al my ander programme wat ek, ook, oh, is nou 9 jaar wat ek uitzaai, en in 9 jaar het ek nog nie een ochendprogram, ok, behalwe nou die ochend stilte, maar die uh, levendige uitsending program in die ochend gehad nie, so ek is nie gewone om te sê, goeiemorgen nie, in, maar vandag is ek verplig om te sê, goeiemorgen en amal wat ingeskakel is, dankie daarvoor en ek hoop jylle gaan die program geniet ek het, soos ek daar gesit het op die listmaker het ek gesê ek gaan uh, sommer so medley van liekies speel van uh, alle genre's en uh, dan gaan ek uh, tis in, in. Uh, Net om in die gesels te bly, gan ek stikke uh, uittrek uit, uit my uh, trivia dagboek van 19, nee, van <laughs> amper, gan ek nou verder terug, van uh, 2018 het ek omgepubliseer. En, uh, maar ongelukkig, ja, hy was toe, uh, omdat hy een dagboek is, het hulle omgepubliseer gedoen vir 1 jaar en dit is 2018. Ek het hulle specifiek gesê, moet nie een datum daarby sit nie. Je weet, het uh, uh, meen een jaartal nie. Sit net terweer dagboek uh, en sit a diary daarbij Maar, uh, ja, hulle het toen nie geluister nie, maar ek moest nog steeds die volle prijs betaal. Um, ons gaan afskop met uh, Middle of the Road, maar eerst die um, wat noem ons dit, die trivia feit vir die eerste liekie, en uh, ek gaan afskoop met the Titanic sy maximum kapasiteit, dit was nou in 2010, nie en waar kom ek vandaan, uh, 14 april 1912 ja, hy het, uh, was uit uh, die kapasiteit van 3547 mense gehad, toe dit gesink het, op daardie dag, die 14 april 1912 daar was 2223 mense aan boord. Die boot was ontwerp, en uh, sy ontwerp het uh, voorsiening gemaakt vir 64 redingsboote, maar daar was slechts 20 op die boot. En weet nie hoe kon hulle om dat uitgaan het? Moet so veel minder as die standaard, wat, je uh, weet wat hy voor geontwerp was nie. En uh, toe het begin sink, is die eerste reddingsboot daar weg met 28 mense op en die reddingsbootjes kan 65 mense vat, so slechts 31% van die passagiers het oorlewe, 53% van hulle kon oorlewe, het as al die beskikbare reddingsboorte uh, sy volle gebruik was meer as 1500 mense het verdrink en daar was 2 honde onder die oorlewendes is die story van die Titanic. Right, ek het gesê, ons gaan afskop met Middle of the Road 1967 het hulle be, op, begin optree, as part 4 en later Los Caracus voor hulle op 1 April dit is nie April uh, April Fool's joke nie, uh, hulle het op 1 April 1970 by mekaar gekom met Sally Carr as die sanger is high, mysiekie, met die soe helium stemmiekie. Uh, prachtige uh, dame en uh, sy kan prachtig sing ook die drummer ken Andrew en liedkitaarspeeler 1 McCready sy broer Eric was op bas gewees en dit is om Middle of the Road te skip nou was gaan nou, uh, ek nie geweet wat een er om uh, van hulle te kies wat er likie, nie so toes kies ek sommer so medley van Middle of the Road likies, kom ons luister na hulle is so prachtige collectie of 'n medley dan van Middle of the Road gesing deur eh uh, uh, Selikar. Eh uh, hy't pragtig vir ouder. As men sien hoe sy deesdae lyk, oké, okay, ons gaan aan in in die feit wat ons nou bykom is, och, dit is so algemeen hierdie. Dit is 'n uh, 'n eintlike groot deurbraak in geschiedenis geweest. Die spuultoilet Nou hier is die spoeltoilet soos ons dit vandag ken dit word beskouw as die beste innovatie ooit. Uh, selfs met uh, die uh, antibiotica gehelp het om uh, cholera dysenterie types, typhoid koers en ook uh, by buboniek plaag te bekamp het die spoeltoilet meestal of meeste van hierdie ongesteldhede totaal geëlimineer, so, selfs beter as antibiotikas. Nou, sonder om technisch te veel uit te brei oor die onderwerp, het sir John Harrington, hy is die peetkant van koningin Elizabeth die geweest. gewees, ook betrokken geraak by die ontwerp van spoeltoilets, maar legende het het, die koningin was te skaam om uh, die uh, ontwerp te gebruik want die geraas van die, van die uh, spoelende uh, koninklijke ontlas wat wegspoel, was verhaar te veel om te deel met die rest van die paleis. Maar na die dood van Prins Albert aan Typhoid, uh, uh, dit was in 1861, het koningin Victoria beveel dat die hele Britannia met spoeltoilets uitgericht moet word. <tie> ja, kan julle hier voorstel as ons nog steeds, net die lang drops gehad het, ja, ons so gekue het, uh, of, of omgebouw het, soos ons daar in die army, die scooters, boop die uh, lang hoop gat, sit hulle hier die scooters, en dan uh, is dit wat jy gebruik. Maar in elk geval, om die terugvloei van reken te bekamp, uh, in die toilet nou, het ene Thomas Crepper, die S-vormige uitlaad patent, in 1891 ingedien om die ontwerp te finaliseer, soos ons het vandag ken. Ja, nie, as jy denk Thomas Krepper, ek wonder of het uh, maar net a, uh, co-incidence is. Oké, okay, op die draaitafel gaan ons nou luister na uh, een wat ons parties aan die gang het en dit is Hey, jy moet laat jou voete juk en nee, dis nie 'n vasdans hierdie nie. Hom dans jy soos Zulu, jy stamp stamp jou voete. Die fireballs, barrel of wine, Freude der Wein, hè? energieke, bottle of wine dier the fireballs. Ok, feit, volgende feit, kom ons gaan, uh, ja, hierher, angina pectoris, is die ander naam vir die pijn in die bors, wat veroorzaak word deur spasmas van sekere arteria in die hart. Nou, die aptekers firma Pfizer het een pilvervaardiger genaamd uk UK92480 daarop gemik was om hierdie are saam, saam te trek en dan so die pijn te vergelig. Ok, nou hierdie pul het echter totaal gevaar in sy primaire doel, maar, een <laughs> sekundaire opspraakwekkende reactie is opgemerk. Die pul is nou bekend as, jyp, en ons allemaal weet wat dit doen. Nou, net gedurende die eerste kwartaal van 2013, het Pfizer 288 miljoen dollar um, ja, hulle geer die randwaarde ook daar nou, ek gaan so zoomaat link, as ek die uh, cyfer probeer uitspreek ja, is, uh, hier in die miljarde, maar in elk geval uh, ja, dit is die pillekie wat toe verkoop word en in elke manse uh, Uh, ons moet syne kassie, is, uh, as jy oor tagtag is, ne, let wel, oor tagtag, ok, nou, gaan ons luister na wie gaan van ons sing, uh, Jerry Loos, is nie Jerry Loos die acteur, wat in rolprente had, die professor en so nie, hierdie is Jerry, ek dink is Jerry Lee Loos, eh, uh, Hey, doin' for us net so op in wakker so as die vorige gene, Great balls of fire, I you balls of fire. I love dit is Jerry Lee Loos Kruidbols of Fire uh, ook uh, lekker op en wakker ene um, nou die volgende feit wat ons gaan bijkom uit die boek my trivia dagboek van 2018 uh, kom ons vaat hierdie ene ja die oorspronkelike hond, wat Lassie gespeeld het in die rolprint Lassie, Ek weet nie hoeveel van julle het die rolprint gekyk nie, uh, dit is baie jare terug wat hulle, dit is tussen 1947 tot 1954, wat die Lassie rolprint gewild was, maar uh, ja, hulle het jare daarna het hulle dit nog gewys. Uh, nou, hy is in 1958 uh, oorlede, of dood, <laughs> uitgevrek, uh, kom ons noem het nou maar so, hy is hond, hy vrek, hy gaan nie dood nie, en hy is ook nie oorlede nie, op die ouderdom van 18 jaar, nou vir die groot type hond wat hy was, is 18 jaar, is baie baie oud, uh, gemiddelde ouderdom vir so'n ou hond, is hier by, uh, tussen 12 en 14, daar rond, hy het 18 jaar oud geword, um, kai, okay. nou, alweer die rol wat hy gespeel het, die van die teefhond was, I en mean, hy was Lassie gewees en sy rechte naam was Pel uh, uh, uh, uh, hy was een reenond tot elf generaties van sy nageslag is ook gebruik in opvolg Lassie rolprente en tv producties uh, ja, hy het, ek weet uh, rolprint saam met uh, Elizabeth Tyler ook gehad en uh, hy was baie gewulde uh, acteur gewees, noem hom so ons gaan luister na wie, kom ons kyk, 1910 Fruit Gum Company, ek wonder wat maak groep besluid op soe naam, maar in elk geval, dit is hulle naam, en dit is hoe hulle naam gemaakt het, en dit is uh, die Likie, of hulle groot groot treffer, wat hulle bekend gemaakt het is, net so en 1 gek, 3 red, light, light, light, light, light, hier kom heen, 123 Red Light 1910 Fruitgum Company ok, feit nommer wat, waar trek ons nou seker 5 of 6 hier so uh, kom ons gaan na ja, hier is een geskietkundige uh, verhaal die beruchte Daisy de Melker sy was een verpleegster wat 3 keer getrouwd was en volgens bewering, twee van haar eigenoort is vermoord met stregnin vergiftiging vir die uh, financiële gewin v, uh, van die uh, assurantie toe haar sien beginne aandring het op uh, een gedeelte van die assurantie, sy uitbetalings op haar uh, laaste manse boedel het uh, hy dit ook vergeld met haar sien vergiftiging, sy is op 30 december 1932 op 48 jarige ouderdom gehang vir die moord op haar gesin, oh almeen I op haar sien die moord op haar mans kon nooit bewijs word nie, hulle was allemaal loodgieters geweest nou ja mense, jy weet, daie jaar het hulle nie gedink aan opgravings en uh, forensiese toetsen op die leike en alles wat teen onteensiglik so kon bewijs wat die uh, geval was nie, maar in elk geval ja, dit is die story van Daisy de Melker vandag nog een bangmaak story en eh uh, het maar sy was een werkelijk mens gewees ok, mens ja, ok uh, ons gaan nou luister na Albert Hammond en Albert West ach, die is die, jy weet as ek al, al, net die naam Albert Hammond hoor dan raak ek skoon in vervoering want dit is die in my opinie die beste beste lekkie skryver In die hele uh, geskiednis van muziek is ongelooflik vir hoeveel kunstenaars hy liekies geskryf het en uh, nie net liekies geskryf nie hoeveel treffers hy geskryf het feitlik elke liekie wat hy uitgereik het of vir iemand gegeet om te sing is een treffer gewees en die, die, die lijst is oneindig van die mense wat al van sy liekies Uh, treffers daarvan gemaakt het ons luister na hom na hulle, dit is nou Albert Hammond en Albert West en uh, die liedje wat hulle vir ons bring is Give a little love goeie advies man, give a little love bride of day what Give a little love, give a little hope jyp, en het sal die wereld beter plek maak sê Albert Hammond en Albert West uh, jy moet bykie gaan opkyk uh, op, uh, sommer op Google of wow, wiki, wat ook al hoeveel likies hy al uh, gehad het wat de treffer was vir wat hy vir ook geskryf het ok, ons stap aan en die vorige ene was nou een uh, uh, onvang Uh, wat getoosbare feit geweest van um, uh, Daisy de Melker nou hier is een wat mens nou tong en kies baie van hier die feite is tong en nie feite uh, ons praat nou van die legendarise of ja, dit is oorgedrade story van Eintjie Somers Nou, Ankie Soemers was ‘n man wat vrou, vrouwe kleren gedraad en hy het alleen geblei in die berge, daar in Westkap. Nou, kinders het altyd achter hom aangehaard loop en hom gespot, en soms het hy dan omgedraai en hulle gejaag en uh, een van hulle gevang gekry en in een sak gestop. En, en die kind is daar nooit weer van gehoor nie. Dit word ook gesê dat hy soms by huise ingebreek het en die kinders gesteel het en dan is die kinders ook nooit weer gekry nie. Niemand weet of hy, wat hy met die kinders aangevang het nie. Hy is slechts in die warmer tye opgemerk en dit is waar die somers vandaan kom. Antjie somers. Uh, en hy is nooit in die winters gesê nie. <laughs> Tom in die kies, ne? Okay, ons gaan nou luister na, kom ons gaan na, is een orkest van bijna 20 jaar in die muziekbedrijf, dit uh, speel uh, volksmuziek, gladde muziek, groepmuziek, Latijns-Amerikaans, uh, en hulle bestaan uit uh, ervare muziekante, beskikbaar vir danse, pleine, privaat, partijkies, enzovoorts. Hulle gaan vir ons doen, die uh, uh, Rosamunda, dit is uh, een wat jy gewoonlik in oktober, by die Oktoberfest, word hier jyne baie gesing. In Engels is hy die roll at the barrel. En likke vroelike jyne. Kom ons luister. Uh, Noemie gigante. Rosemunde, hier kom hy. lekker hier en maak mens wens is altyd oktober vir 'n beerfest. <laughs> ja, um, as daar die muziek is wat hulle daar uh, speel. Um, okay, kom ons kyk wat se feit gaan ons nou volgende oor, ek weet nie. Uh, gaan hoor nie, kom ons maak het maar eh uh, in die minima en in moe. OK, nou hierdie ene. Gedien die slag van Waterloo in 1815 as ten minste 50.000 gesnewelde soldate sy tande in dromme vol na Engeland verskeep, waar hulle spoedig een nieuwe thuis gevind het in die monde van duisende Britse burgers. Hierdie tanden was bekend as Waterloo tanden en dit was een, een latere prestige symbool om een stel daarvan in je mond te hee. Nou, die tradisie het gegaan en aangegaan en die tande was baie gesogte produkte en uh selfs grafskenders het uh, grafte opgegrawe en daai tande getrek van die lyke en op die swartmark verkoop. Uh ook die tande wat die mense het wat tereggestel is. Uh, hulle is ook by die uh laboratoriums ter ruste gekom daasop. Uh en baie van die armer gemeenskap, het uh, hulle eie tanden trek en verkoop, om die pot aan die koop te hou. Nou terwijl ons dan nou op die onderwerp van mond hygiëne is, die heel eerste tandenborsels, het verskyn in ongeveer 1498, en was gemaakt van die uh, vlakvark nekhaare, wat in borselvorm op een stukkie been geset is. Uh, wel, geset is dan. Daar blykiek was hier net, net a, nekare, in kort voorraad en, en dis een redelike Armer Armerfamilie sê, dit was een familie tannenborsel besit, wat die hele gezin gedeel het. <laughs> ja, dankbaar vir die tye wat ek om groot geworden, dankie. Um, Oké, okay, wie gaan ons nou nou luister, kom ons maak dit. Ja, hierdie damiekies, Ek het hom specifiek gaan uittrek, net om iets uit die archiewe ook vir ons te sit. En ek praat van die Lenin sisters, hulle is Amerikaanse sanggroepie. Op een of ander tijdskip het, het hulle uit drie of vier van die sisters bestaan. En, ja, hulle kom ons in lose daarby en ons gaan net luister na hulle en die liekie wat hulle vir ons bring, is een baie bekende en die. Horm daar die dag, in die vroe dag, hierdie ene was in 1956, het hulle hierdie leekie uitgebring. Het was plate ver onder 2 minute uh, lang. Je weet, dees daar is een gemiddelde plaat, die 3 minute 50 secondes daar rond, maar in die jare, voor die 60s, sal sê, was 1 minuut 30 secondes, 1 minuut 80, ach, 40 secondes daar rond, was uh, aanvaarbaar en dit is al die liekies was min of meer daar, uh, so hierdie ene is maar 1 minuut 34 secondes, en die liekie dier die Lennon sisters, is gonna get along without you now, luister en, ach, is so bieke nostalgie, vir die ou muziek, Now mm hmm my honey, mm -hmm, my honey. gonna get along without you now You told me I was the neatest thing, you even asked me to where you ring Then you went around with every girl in town, you never cared if you got me down mm -hmm. Mm -hmm. Before I met you, gonna get along without you now. Gonna find somebody who's twice as cute cause I didn't like you anyhow. You told everybody that we were friends, but this is where our friendship ends. All of a sudden you change your tune, you haven't been around since way last tune. Mm-hmm, mm-hmm, gonna get along without you now, got along without you before I you're gonna get along without you now So long my honey Goodbye my Gonna get along without you now Nou sê die Lennon sisters en uh, Gonna get along without you now Ek kon hem van my kinder daar af en maar ek, ek, ek kan nie onthou hulle die Lennon sisters het om gesing het nie, maar in elk geval kom ons gaan aan en Um, okay, die volgende twee feite of die volgende feit is so kort ek gee sommer twee twee van die kortekies ok, die eerste ene sê daar word dageliks ongeveer twaalf babes wereldwijd saam met verkeerde ouwers huis toegesteer waar of nie waar nie, dit is so sê hy, dit is een feit nou die ander ene is van geboorte af, bly mense oor, uh, die selfde groote, jou nees en oore echter, hou nooit op met groei nie. <laughs> ja, uh, je weet, mens het nie dadelijk achter, tot jy die feit weet nie, en dan oplet daarop, dan sê jy, dat die baba sy nees hier in sy oorkies, is maar klein, en, en, uh, die die selfde persoon kyk in ouderdom want hy verskrikkelijke oor en verskrikkelijke neus ons gaan aan met die volgende plaat wat gaan ons luister John Fogerty Up and Around the Bend liedke gitaris is, da, he daar het daar maar pret gehad, dwars dier die liedkie, en uh, ja, hy do, do your thing, is wat hulle vir hom gesê het, voor die tyd, en hy het sy ding gedoen. Right, um, wat gaan ons nou liep, ja, die, uh, die langste aan een vlug ooit van een hooner gemeet, was 13 secondes Die verste afstand wat hoe noergevlieg het was 71 uh, 91,7 meter. Nou dit is well, minder as rugbyveld lengte. Uh, rugbyveld is ongeveer 100 meter. Nou ja, so hy kan nie verder as rugbyveld vlieg nie. 91 meter is baie ver. Die grootste ras hoender is die giant jersey. En kan soveel as 5.9 kilogram leed. In rare gevallen kan ge gekastreerde haan uh, tot 9 kg bewe. Nou hoekom sal mens 'n haan wil kastreer? Ek weet nie. Maar in elk geval, hulle sê kastreerde haan word groot en hy is 9 kg. Right. Die plaat op die draaitafel is nou. Um, ons luister na Brotherhood of Man, Beautiful Lover 1978. 1978 um, ja uh, ok, wacht net hier so ek het nou my plek verloor daar in die, ok, ja kom ons gaan en ons sê die volgende feit en uh, dit is statistiek wat van ooral afgekry word, wat hulle hier die uh, lys van saamgestel het die Top 10 hondespesies wat verantwoordelik is vir die mees griesame aanvallen tegen mense is in volgorde, heel goe natuurlijk, pitbulls. Um, en jy weet hulle, hulle blameer altyd die hond daar, so daar is wette uh, in sommige municipaliteite dat jy mag nie een pitbull aanhou nie en jy weet syke type uh, discriminerende hondes maar dit is die mense wat die honde so groot maak, jy weet te hang af hoe jy hem groot maak, en ek het al, ach, hulle is van die vriendelikste wat jy kan krijg. Dan kom ons by die Pitwil en dan Rottweilers, Duitse herdershonde, ook weer eens met Duitse herdershonde, hulle is uh, baie opleibaar, hulle kan geleer word om nie te buit nie, uh, bokserhonde, huskies, uh, uh, aleske mellemhoots, Nou ek het nooit kon dink dat hulle ooit agressief kan wees nie, maar hulle is. Uh, Douboumin Pincher, Tchao Tchao, Presa Canaro, Canario. Nou as jy die hond sien, dan sal so jy weet dat hy, uh, hy lijk vir my eindelijk of hy die gevaarlikste hond op vier benen is. En dan, en, uh, nummer 10 is Dalmatians. Dit is jou 10 top O, o, honde wat o, o, verantwoordelik is vir die mees griesame aanval tegen mense. Oké, okay, die muziek, uh, ja, ek sien hierdie program gaan eindelijk tot 10 uur, maar daar is niks na om nie. So, ek gaan so een bykie oor 10. Jo, uh, Timothy, jy moet een bykie kyk om jou program een bykie langer te maak man. Mens het skaars op dref gekom en dan moet jou alweer afsluit. Uh, ek weet na hierdie, die volgende is om twaalf is dit DJ Doop, wat dan sy sondag, of nee, nie sy sondag, is sy muziek van gestraand, vir ons potgooi, opzit. Ons gaan luister, ek gaan nou sommer twee in een rij doen, en ek doen klipwerf, die eerste ene, altyd as ek boeriemuziek doen, en, dan reit en dit is Lapland en dan die 2e wat hulle gaan doen is Red River Rock, dit is al 2 van Klipwerf kom hulle Sy, dit was klip perfek wat vir ons tweeetjies gebring het. Red River Rock, Kusila stone en Lapland net voor dit. die teleboekies doen ook een mooi weergawe van daai Lapland right, volgende feit. Ons is by uh, die fronts van die Sielike kind. ken almal die Sielike kind, het gehoor van hom. Langs die uh, Landsi, die ooskus van Suid-Afrika uh, word hy gevind, was hy gevind geweest in 1938. En dit word vergelijk met die fonds van een prehistorische dinosaurus van 400 miljoen jaar terug. Kan jylle voorstel die excitement he? Hulle allemaal het hierdie, oh, tot op uh, daar die datum was die jongste fossiel van een selekent 75 miljoen jaar oud. Nu kan jylle voorstel wat sy uh, opspraak het gemaakt uh, toe daar een gevind word, een levende ene. Uh, die skok dier die ev evolutioneere wereld was groot. Um, sederdien word hulle nogals gereeld gesien, en weet daar by het Mauritius en uh, op die Zuid-Afrikaanse kus, kus is, uh, sê ek nou meer gereeld, word hulle aangetref, uh, oordier wat hier in ons midde is. Ok, op die draaitafel het ek vir sure en sy doen vir ons, het is en die skies, het is die sy ander de shoop shoop som, kom ons luister sê, die tijd is voorbij en uh, wel ek het nog heel wat plate wat op die speellijs gesit het uh, maar ek sal nou nie bij hulle kan uitkom nie want uh, die tijd is voorbij uh, ek gaan vir julle sê baie dank julle die lang geskakel was en ek uh, hoop julle die program geniet en ja, aan uh, Timothy, hoop julle uh, jou uh, syne of jou Wi-Fi wifi word vannag uitgesoord dat jy gauw weer op die licht kan wees lekker week vir julle verder, lekker na verder lekker week daarna en uh, ek gaan uitspeel of nie, kom ons gee eers gauw nog een feit uh, somme oor rugby rugby het sy oorsprong in 1821 gehad, toe een uh, leerling van die rugby, die dorpie rugby, se woorschool in Engeland, tydens een sokkerwedstrijd skil ek die bal opgerap en begin een hardloop het met die bal uh, nou sokker was toe al 200 jaar wat hulle omgespeel het maar hy het toe nog nie een reel daar gehad om die bal te hanteer nie nou is my snaaks dat hulle dan nie al voorheen daar aan gedink het om te doen nie, hy weet om die bal op te raap en te hardloop nie, as daar nie een reel daar is nie, nou dit het soveel pret tot gevolg gehad dat die nieuwe spel toe sy oorsprong gekry het en dit is natuurlijk waar onze rugby vandaan kom. Ok, ek sê vir julle, dank julle julle geluister het. Uh, doen wat julle geniet, en geniet wat julle doen. Ek speel uit met Danne Hoener, sy sewe reenboe. Ek lijk om verskrikkelijk, o specifiek oor, die doodlesak opening van julle kie. Bye for now.